Автопсія, тобто ростин, показала, що черепно-мозкова травма отого балабухи могла статися лише за умови, що він спершу вдарився головою об машину, а тоді впав на бордюр зі швидкістю набагато вищою за швидкість падіння тіла, лише під впливом, сказати б, земного тяжіння. Тобто ти припечатав його за значного перевищення швидкості. Тобто, тупо перепитав занадтий. Тобто, нещасний випадок і смерть балабухи, спричинені водієм легкового авто марки Жигулі, темно синього кольору або чорного, свідчення розходяться. У номері машини була двійка і трійка. На крилі транспортного засобу повинні залишитися характерні сліди: Де машина? У гаражі. «А хто свідки?» «Двоє. Одна жінка бачила за свого паркану, а друга переходила шосе метрів за двісті. Не второпаю, чому ти сидиш з похоронним виглядом? А все склалося не найгіршим чином. Покійний міг бути тверезим. Раз. Зіткнення могло статися в день, коли на трасі повно люду який радо перетворився б на свідків, особливо дізнавшись, що можна прищучити багатого і відомого. Два. Ти сидиш у мене за бетонним муром і за моєю широкою спиною. Три. Жодних сумнівів. Чую голос льоньки генерала. Маю стратегічний план, деталі листовно. До кімнати знову зазирнула мадам. Докірливо хитнула головою. «Ідемо, кицюню, йдемо!» Уяви собі, цю ікону намалювала наша сусідка. Коли всі нарешті вмостилися у ресторані Офсайт, на вербових окоренках за дубовим столом виявилося, що зник хазяїн. «Щойно був!» – розвела руками мадам. «Ніхто нікого не чекає. Те, що робитимемо до з'яви екс-ювіляра, Називається «Аперитив». Гості ініціативно потягнулися до пляшок, до вишукано простих високих склянок і маленьких чарочок. «Бублик голос» – скомандував розкішному, пещеному, голоспинному і кошлатоногому американському кокер-спанієлю Орест Кочубей. Бублик радісно зайшовся дзвінким гавкотом заглушуючи неконкурентно здатного у цьому випадку Моцарта. Райдужна бульбашка-міністр образився за Вольфганга Амадея, вибачився перед ним за земляків і порадив вічно живому не зважати на дурні вихватки просто живих. В астральному світі теж усе підкорялося закономірностям та ієрархії. Якби довелося міністрові відповідати на дурні запитання, як там, мовляв, на небесах, то відповів би коротко – завізно. Досі петькові балабусі і нагадку не спадало, скільки поколінь від Адама з Євою віджили своє, аби, вдосконалюючись у століттях, явити світові його міністра. І всі, а всі, всі до одного – Померли, лише приєднавшись до мільйонів, мільярдів, трильйонів, квадрильйонів та решти квінтильйонів душ, для зручності спресованих у райдужні бульбашки завбіжки з затом кожна, як ото в комп'ютерному архіваторі. Міністр ще й ще раз подивувався таланту творця, організатора цього огрому і хаосу, в систему, де кожна душа, залежно від заслуг, мала свою орбіту і свою швидкість, свій графік просування для вищих шарів на переплавку і свої обмеження до пізнання. Проблеми виникали і тут. Тоді небеса тьмяніли, прикриваючи надземні розбірки товстими ватяними хмарами. Бухкав грім, Ляскали блискавки, лилися потоки дощових сліз, а по грозі небесне перемир'я пахло озоном. Міністр поки що одержав лише середній ступінь доступу до безмежного пізнання.